Heja rënë fëllatë Ngritja nga seshdja për në rekatin pasardës Bë duke vën grushtat në tokë apë si Po, në këtë fornë I mbështet grushtat në tokë Si shtuët në adith Si kur është duke shtypë brumin Si shtypët brumin Pra në këtë fornë Dhe i mbështet këto duke grushtat pra Trinat të gusht, të gushta i mështet në tokë dhe ngrijet në bitokë. Kjo është me mjëra dhe kjo është së në neti për jomen sase. Dhe kjo është mendimin me i me drejti djetarë.